«Люди чорного кола», написав Роберт Говард, із циклу оповідань про Конана Варвара із Кімерії, розділ перший, «Смерть короля». Король Вендії помирав. У душній ночі дзвін священих гонгів і ревіння раковин було чути далеко. Слабкі відгомони доносилися і в кімнату із золотим склепінням, де на своєму устеленому оксамитом ложі метався бундачант. Смаглява шкіра короля блищала від поту, а пальці вчепилися у розшиту золотом постіль. Він був ще молодий і не списом його поранили, і не всипали у вино отрути. Та все ж на скронях його набрякли сині вузли жил, а очі застелила мла близької смерті. Біля ліжка навколішки стояли перелякані невільниці, а біля узголів'я сестра короля Деві Жасміна. З глибокою тривогою вдивлялася вона в його обличчя. З нею стояв і Вазам, літній дворянин, що давно вже перебував при королівському дворі. Почувши далекий гуркіт барабанів, Жасміна різко підвела голову. «Ох, ці жерці і усе це сум'яття!» скрикнула сестра короля з гнівом і вічаєм. Вони так само безпорадні, як і лікарі. Він умирає, і ніхто не знає від чого. Умирає, а я, безпорадна, стою тут я, яка спалила б усе це місто і пролила б кров тисяч, аби його врятувати. Я не знаю жодної людини в Айодії, яка б не хотіла померти замість нього, коли б це було можливо, Деві, сказав вазам. «Ця отрута...» «Я ж говорила тобі, що це не отрута», – вигукнула вона. «З дитинства його так добре охороняли, що найспритніші отруйники з ходу ніколи б не змогли до нього дістатися. П'ять черепів, що біліють на вежі паперових змій, свідчать, що ті, хто пробував це зробити, не досягли мети. Ти чудово знаєш, що ми тримаємо тут 10 чоловіків і 10 жінок, аби вони куштували його вина та їжу, а його спокій охороняють п'ятдесят вартових, як і зараз. Ні, це не отрута, це чаклунство, жахливе прокляття. Вона замокла, бо король цієї миті заговорив, що правда його посинілі губи не вирухнулися, а в скліючих очах не з'явилося і проблиску свідомості, проте пролунав невиразний, жахливий, тихий вскрик, немов волаючи із бездонних, схльостаних вітром глибин. — Жасміно, Жасміно, сестра моя, де ти? Я не можу знайти тебе. Усюди й виття вихору. — Брате, — закричала Жасміна, хапаючи його безвольно долоню, — я тут, ти не пізнаєш мене зупинилася, побачивши повну байдужість, що розлилася обличчям короля. З його губ зірвався слабкий нерозбірливий звук. Невільниці біля подіуму заскинули від страху, а Жасміна рвала на собі одяг. В іншій частині міста якийсь чоловік визрав крізь ажурні грати балкона на довгу вулицю, Освітлено тьмяним світлом димучих смолоскипів, що осявали, зведені до неба темні обличчя з виблискуючими білками очі. З тисяч вуст виривалися довгі голосіння. Чоловік повів широкими плечима й повернувся до кімнати зі стінами, вкритими арабесками. Він був високий, ставний, у багатому вбранні. «Король ще не помер, а вже чутно траурні співи», сказав він другому чоловікові, що сидів, срестивши ноги на рогожі в кутку кімнати. Той другий був одягнений у коричневу тогу з верблюжої шерсті, сандалі і зелений тюрбан. Він байдуже подивився на того, хто говорив. «Просто люди знають, що він не доживе до світанку», відповів він. Перший чоловік подивився на нього довгим цікавим поглядом. — Не розумію, — сказав він. — Чому я мусив так довго чекати, поки твої володарі почнуть діяти? Якщо їм удалося вбити короля тепер, чому вони не могли зробити цього кількома місяцями раніше? — Навіть умінням, яке ти звеш чаклунством, управляють закони Всесвіту, — відповів чоловік у зеленому тюрбані. — Від зірок залежать і ці речі, а також усі інші справи на землі. Навіть мої володарі не в змозі цим нехтувати. Поки зірки не опинилися в потрібному положенні, чари не діяли. Довгим брудним нігтем він креслив сузір'я на мармурових плитах підлоги. Положення місяця обіцяє нещастя королю Вендії та сум'яття поміж зірок змія у будинку слона. За такого положення невидима варта покидає душу бундичанда. Відкрита дорога в невидимі королівства, і коли нам вдалося знайти точку зіткнення, були послані тією дорогою могутні сили. Точка зіткнення? перепитав другий чоловік, ти маєш на увазі те саме пасмо волосся Бундечанда? Так, усі частини тіла весь час перебувають між собою в нерозривному зв'язку. Шерці Ашура давно це підозрювали. Тому зрізані нігті, волосся і все інше, що належать членам королівської сім'ї, передбачливо спалювали, а попіл старанно ховали. Але у відповідь на благання князівни Косаль, яка була безнадійно закохана в бунду Чанда, він подарував їй на спомин пасмо свого довгого чорного волосся. Коли мої хазяї вирішили долю короля, це пасмо викрали із золотою оздобленою коштовностями скриньки, яку князівна тримала вночі під подушкою, а замість нього поклали інше схоже. Дівчина підміни не помітила. Потім справжнє пасмо витримало довгу подорож із караваном верблюдів до Пешкаурі і через перевал за бар, поки не потрапило до рук тих, куди воно й мало потрапити. Звичайне пасмо очковувалося мовив аристократ, завдяки якому можна багато що вилучити з тіла і потягти в безмежній безодній мороку, сказав чоловік, котрий сидів на рогожі. Аристократ із цікавістю придивлявся до нього. «Не знаю. Людина ти чи демон, Хемсо?» сказав він зрештою. «Мало хто з нас є тим, кого вдає. Мене як шатрії знають як Керіма Шаха, принца з Іраністану». Проте я всього лише підставна особа, як і інші. Так чи інакше, всі зрадники, а половина з них навіть не знає, на кого працює. Я принаймні позбавлений таких сумнівів, бо служу королю Турану гердові А я чорним чаклунам імша, сказав Хемса. І мої володарі всемогутні, на відміну від твого короля, своєю майстерністю вони досягли того. Чого він не міг досягти разом зі своїми озброєними тисячами? Тужливі стогони того індійців, линули до зоряного неба, осляче речання раковин прорізало парку темряву ночі. У палацових парках світло смолоскипів відбивалося в блискучих шоломах, вигнутих мечах і прикрашених золотом на грудниках. Всі воїни Айодії Благородного походження юрмилися у величезному палаці, і довкруг нього, а біля невисоких овальних арок і біля кожних дверей, стало на варту по 50 лучників зі стрілами на тятиві. Проте смерть простувала королівськими покоями, і ніхто не міг утримати її беззвучної ходи. У кімнаті з золотими склепіннями король, змучений пароксизмами жахливого болю, скрикнув ще раз. Його голос був так само слабкий і далекий. Деві схилилася до нього, тремтячи від жаху, викликаного чимось іншим, аніж острах смерті. — Жазміно! — пролунав знов цей приглушений, повний страждання, крики з пітьми. Да — Допоможи мені! Я так далеко від дому! Чаклуни заманили мою душу в Похльостану вихором темряву. Вони намагаються порвати срібну нитку, Що пов'язує мене з умираючим тілом. Кубляться навколо. Їхні руки нема у кіхті. Їхні очі червоні, як жарини у мороці. О, врятуй мене, сестро. Їхні дотики печуть мене, як вогонь. Вони знищать моє тіло і погублять душу що їх привело до мене? О! Відчувши безмежний жах в його голосі, жазміна пронизливо скрикнула і увіччяї притислась до його грудей. Тіло короля здригнулося від жахливих судом, із його спотворених вуст пішла піна, а судомно стиснуті пальці залишили слід на плечі дівчини. Проти очі короля втратили скляний вираз Немоби вітер на мить розвіяв їм лу, що закрила їх, і король подивився на сестру. Брате, заплакала вона, брате, поспішай. вигукнув він, а його славночий голос лунав цілком свідомо. Я вже знаю причину моєї загибелі. Я здійснив довгу подорож і все зрозумію. Це чаклуни з Гімелії напустили на мене чари. Вони витягнули мою душу з тіла і понесли її далеко, в кам'яну кімнату. Там вони спробують порвати срібну нитку життя і укласти мою душу в тіло жахливого чудовиська, якого їхні закляття витягли з пекла. Ах, ага. я відчуваю їхні сили, твій плач і потиск твоїх пальців повернули мене, але тільки на мить. «Моя душа все ще тримається в тілі, та цей зв'язок уже слабшає. Швидше, убий мене, перш ніж вони назавжди помістять мою душу в цю тварюку!» «Не можу!» – ридала вона, б'ючи себе в груди. «Швидше, наказую тобі!» У слабому його шепоті відчулися колишні владні інтонації. «Ти завжди слухалась мене, послухайся й мого останнього наказу. Відпусти мою чисту душу долона Ашура!» «Поспішай, інакше приречеш мене на вічне перебування в тілі жахливого чудовиська. Убий мене, наказую тобі! Убий!» Жахливим криком Жазміна вихопила з-за пояса оздоблений коштовними каменями стилет і загнала його по рукоятку в груди брата. Король розпрямився, його тіло ослабіло, сумна усмішка викривила помертвілі губи. Жазміна зміна впала на застелені очеретом плити, б'ючи по них стислими кулаками. За вікном гарчали раковини і гриміли гонги, а жерці завдавали собі ран мідними ножами. Розділ другий. Варвар із гір. Чундершан, губернатор Пишкаурі, відклав золоте перо і уважно перечитав листа щойно написаного на пергаменті з печаткою свого відомства. Він керував Пешкаурі давно, завдяки тому, що зважував кожне слово, перш ніж сказати або написати його. Небезпека породжувала обачність, і лише обережні люди довго жили в цьому дикому краю, де розпечені рівнини Вендії межували з потрісканими скелями гімелії. Години їзди на захід чи північ – було досить, аби перетнути кордони і опинитися в горах, де править закон кулака й ножа. Губернатор був у кімнаті сам. Сидячи за майстерно зробленим столиком із червоного дерева з інкрустацією, він побачив через широке, відкрите задля прохолоди вікно квадрат темно-синього неба, усіяного великими білими зірками. Зубці фортечної стіни, що доходила до вікна, Ледве видимою темною смугою вимальовувалися на тлі темно-синього неба, а дальні бійниці і амбразури ніби розчинялися в ньому. Фортеця губернатора стояла поза стілями міста, охороняючи дороги, котрі ведуть до нього. Вітер, що ворушив на стінах гобелени, доносив із вулиць Пешкаурі слабкий відгомін життя, обривки пісень та тихий дзвін цитри. Губернатор поволі перечитав написане безшумно ворушачи губами, затуляючи долоною очі від світла латунного світильника. Читаючи, він чув тупіт кінських копит за сторожовою вежею і різке стакату голосу стражника, що запитував пароль. Зайнятий листом він не надавав цьому значення. Лист був адресований Вазаму в Ендії, на Королівському дворі в Айодії і після традиційних вихвалянь на його адресу Писалося таке, «Хай вашій милості буде відомо, що я точно виконав наказ вашої милості. Тих сімох горян посадовив до в'язниці, що добре охороняється і невпинно шлю звістки в гори. Сподіваюся, що їхній вождь особисто прибуде для перемовин про їхнє звільнення». Проте він досі не зробив ніяких кроків, за винятком розповсюдження чуток, що коли їх не випустять, спалить пешкаурі і, прошу вибачення, ваша милости, покриє своє сідло моєю шкірою. Він здатний зробити таку спробу, тому я потроїв варту на стінах. Це людина не гулістанського походження. Я не можу передбачити, що він зробить. Та оскільки це наказ Деві... Губернатор зірвався з крісла і миттю опинився біля склепінчастих дверей схопився за кривий меч, що лежав у оздоблених піхвах на столі. Зійнявши його у привітанні, застиг. Персона, котра так несподівано зайшла, виявилася жінкою. Її муслінова одежа не могла приховати ні дорогих прикрас, ні гнучкості стрункого молодого тіла. До її хвилястого волосся, перехопленого трічастою кіскою і прикрашеного золотим півмісяцем, була приколена прозора вуалька, яка спадала нижче грудей. Чорні очі дивилися крізь вуаль на приголомшеного губернатора, а біла долоня рішучим жестом прикривала лице. «Деві!» Губернатор схилив коліно, проте здивування і збентеження зіпсували ефект від цього урочистого жесту. Рухом руки вона наказала йому встати. Він поспішив провести її до фотелю із слонової кістки, весь час перебуваючи в глибокому шанобливому уклоні. Проти його першими словами були слова докору. «Ваше високосте, це надзвичайно нерозсудливо! На кордоні неспокійно, постійні напади з гір. Ваше високосте, сподіваюся, ви прибули з достатньою кількістю людей». «Великий кортеж мене супроводжував до Пешкаурі», – відповіла вона. «Там я залишила своїх людей і поїхала у фортецю з придворною дамою на ім'я Гітара». Чундерхан охнув від страху. «Деві, ти не усвідомлюєш небезпеки. У годині їзди звідси в горах повно варварів, які грабують і вбивають. Траплялося, що на дорозі між містом і фортецею викрадали жінок і вбивали чоловіків». Пишкаурі – це не південна провинція. І все ж таки я тут, ціла і неушкоджена. Нетерпляче перервала його Деві. Я показала мій перстень з печаткою стражнику біля вежі, і тому що біля твоїх дверей. Вони дозволили мені зайти без повідомлення, не знаючи мене, але підозрюючи, що я таємний кур'єр за йодії. Не Негаймо часу. Йо тебе якісь вісті від вождя варварів? — Ніяких, окрім погрози прокльонів, Деві. Він обережний, підозрілий, вважає, що це пастка, і, певно, його важко за це звинувачувати. Кшатрі не завжди дотримувалися своїх обіцянок, що давали людям гір. — Він мусить прийняти мої умови, — перервала його жазміна, стискаючи кулаки так, що побіліли пальці. — Не розумію, — губернатор похитав головою. Коли мені вдалося зловити цих сімох горян, я повідомив, як годиться, про це вазаму, але перш ніж я встиг їх повісити, мені прийшов наказ не поспішати і домовитися з їхнім вождем. Так я й зробив, та він, як я вже говорив, не поспішає. Ці люди належать до племені Авгулів, а їхній вождь прибув із заходу і звуть його Конан. Я передав йому, що завтра повішу їх у досвіта, якщо він не прийде». «Чудово!» – вигукнула Деві. «Добре задумав. Я відповім тобі, чому я не віддала такий наказ». «Мій брат?» – промовила вона уривчастим голосом. Губернатор нахилив голову за традицією, пошанувавши тим пам'ять померлого короля. «Король Венді Став жертвою чеклунства! Я присягнулася, що присвячу своє життя помсті вбивцям. Вмираючи, брат навів мене на слід, яким я йду». Я прочитала книгу і розмовляла з безіменним відлюдниками з печері Єлай. Я дізналася, хто і як його вбив. Це зробили чорні чаклуни з гори Імш. «Боже!» – прошепотів Чундершан і зблід. Вона пронизала його поглядом. «Боїшся їх?» «Хто ж їх не побується, ваша високосте?» – відповів він. «Це демони, що живуть у безлюдних горах за перевалом Забар» але перекази твердять, що вони рідко втручаються в справи простих смертних. «Не знаю, чому вони вбили мого брата?» – сказала вона. «Та я присягнула на вівтарі Асура, що знищу їх. Мені нині потрібна допомога горян, без них шатрійська армія не пройде на імж. «Так», – буркнув Чундершан, – «чистісінька правда». Нам довелося битися за кожну п'ять землі, а волохаті горяни скидали б на нас каміння з кожного пагорба і рвали б нам горлянки в кожній полонині. Колись туранці пробралися через Гімелії, та скільки їх повернулося в Курусун? Зовсім небагато з тих, хто врятувався вікшетрійського меча, коли король, твій брат, розбив їхній кіноту над річкою Юмда, знову побачили секундерам тому мені необхідно підпорядкувати кордоні племена, сказала Деві. Люди, що знають дорогу на Імш, але вони бояться чорних чаклунів і обходять ту прокляту гору, перервав її губернатор. А їхній вождь, Конан, теж боїться чаклунів? запитала вона. Ну, якщо говорити про нього, сказав губернатор, я сумніваюся, чи існує щось, чого б цей диявол у віплоті боявся. Мені теж так говорили. Отже, це саме той, хто мені потрібен. Він хоче звільнити сімох своїх людей? Чудово. Платою за свободу будуть голови чорних чаклунів. Останні слова вона вимовила голосом повним ненависті. Її руки мимоволі стислися в кулаки. Стоячи з гордо піднесеною головою і грудьми, що високо здіймалися, вона здавалася втіленням люті. Губернатор знову приклонив коліно Знаючи зі свого багаторічного досвіду, що жінка, яку захопив такий вулкан почуттів, так само небезпечна для оточуючих, як і розлючена кобра. «Буде так, як бажає ваша високість», – сказав він. Коли Девід дещо охолола, підвівся і спробував застерегти її. Не можу передбачити, що зробить Конан. Гаряни завжди були неспокійні. В мене є підстави вірити, що емісари туранців підбивають їх нападати на наші землі. Як ваша високість знає, туранці заснували на півночі Секундерам та інші міста, хоча горські племена все ще не розбиті. Короліс Дегерт одвіку жадібно поглядає на південь і, можливо, збирається завдяки зраді досягти того, чого не вдалося йому досягти силою. Можливо, Конан один із його шпигунів? Побачимо відповіла Деві. Якщо він цінує своїх людей, то з'явиться у досвіта біля воріт, аби вести переговори. Я проведу цю ніч у фортеці. В Пашкаурі я приїхала переодягненою, а свій почет влаштувала на заїжджому дворі, а не в палаці. Окрім них, тільки ти знаєш про моє прибуття. Я проведу вашу високість до покоїв, сказав губернатор. Коли вони вийшли до коридору, він кивнув стражнику, який стояв перед дверима. Той, й голивши зброю, рушив за ними. Перед кімнатою на них чекала придворна дама, теж у вуалі, як і її пані. Всі четверо пішли широким, покрученим коридором, освітленим киптявим полум'ям смолоскипів. Підійшли до приміщення, призначених для знатних гостей. В основному для генералів і віце-королів, бо досі ніхто з королівської сім'ї не вшановував фортецю своєю присутністю. Чундера Шана весь час непокоїла думка, що це приміщення не зовсім підходить для такої важливої особи, як Деві. І хоча Деві прагнула, щоб і у її присутності він почувався вільно, він усе ж таки відчув полегшення, коли вона його відпустила. Низько кланяючись, губернатор вийшов і скликав усіх слуг, які були у фортеці, щоб вони поклопоталися про гостей. Щоправда, він не сказав, хто ці гості, але поставив перед їхніми дверима загін списоносців, а разом з ними і воїна, який раніше охороняв двері його власної кімнати. Збитий з пантелику всіма цими подіями, він забув замінити його іншим. Минуло небагато часу після того, як губернатор пішов, коли жазміна пригадала, що забула дещо сказати йому. Їй цікавила людина на ім'я Керім Шах. Дворянин з Іраністану, який перед прибуттям до двору Айодії, якийсь час жив у Пишкаурі. Смутні підозри щодо цієї людини підкріплювалися його присутністю тепер у Пишкаурі. Жазміні подумалося, чи не стежив за нею Керім Шах від самої Айодії. Проте, оскільки вона була нерозважливою Деві, то не викликала губернатора до себе, а вийшла в коридор і попростувала до його кабінету. Чундершан тим часом повернувся до кабінету, зачинив двері і підійшов до столу. Узяв свого листа до вазама і порвав на клаптики. І раптом почув тихий шерех на парапеті за вікном. Звівши очі на тлі зоряного неба, він побачив нечіткий силует і до кімнати вправно скочила якась людина. У світлі світильника блиснуло довге вістря. «Ша!» – застрихів голос. Не щиняй шуму, бо відправлю до праотців. Губернатор опустив руку, що потягнулося було до меча, що лежав на столі. Страшна швидкість реакції горян і вправність, з якою вони поводяться із забарськими кінджалами, були відомі всім. Прибулись був високим чоловіком, могутнім, та все ж гнучким і спритним немов барс. На ньому був одяг горян – Проте суворі риси його обличчя і палаючі блакитні очі не відповідали вбранню. бранню. Чундершан таких раніше не бачив. Чужак, напевне, не належав до жодної східних рас. Швидше за все він був варваром із далекого заходу. Проте його манера поводитись видавала в ньому натуру дику і неприборкану, таку ж, як і вдовговолосих горян, що живуть на височинах Гулістану. Ти приходиш ночами, як злодій, прокоментував губернатор, знаходячи потроху впевненість у собі, хоча й не забував, що в межах чутності звідси жодного стражника. Але Горянин про це знати не міг. Я здерся на стіну фортеці, гаркнув чужак. Вартовий вчасно виставив голову над зубцями так, що мені було зручно ударити по ній руків'ям кінджала. Ти конан? А хто же ще? Ти послав звістку, що хочеш, аби я прибув для переговорів із тобою? Отже, в ім'я Крома, я прибув. Тримайся подалі від столу, то я випущу тобі тельбухи. Я тільки хочу сісти, відповів губернатор, обережно опускаючись в фотель зі слонової кістки, який відсунув від столу. Конан безперервно кружляв по кімнаті, підозріло поглядаючи на двері і пробуючи нігтем вістря свого півметрового кінджала. Він ступав інакше, ніж Авгул, і, не вдаючись до надмірної східної чемності, сказав з грубуватою безпосередністю. У тебе семеро моїх людей. Ти відмовився прийняти запропонований мною викуп. Чого ж ти хай йому чорт хочеш? Поговоримо про умови, обережно відповів губернатор. Умови? В голосі прибульця з'явилася небезпечна погрозлива нотка. В чому справа? «Хіба я не запропонував тобі золото?» Чундершан розсміявся. «Золото? Пошкаурі стільки золота, скільки тобі і не снилося!» «Ти брешеш!» – сказав Конан. «Я бачив золотарів у курусуні. «Ну, більше, ніж бачив хто-небудь завгулів», завголів, поправився Чундершан. «А це тільки крапля в морі багатства Венді. Так навіщо ж нам жадати золота?» Було би більше користі для нас, аби ми повісили цих бандитів. Конун люто вилаявся, його бронзові м'язи напружилися, як канати, а довге лезо затремтіло в стиснутій руці. Я розколю твій череп, як стиглу диню. Очі горянина заблищали від гніву, та губернатор лише знизав плечима, хоча й не відривав зору від виблискуючого вістря. Ти без зусиль можеш це зробити, а можливо, і зникнути. Тільки ж сімом полоненим від цього не буде легше. Мої люди неодмінно повісять їх. Адже це вожді авгулів. Знаю, – сказав Конан. Все плем'я нападає на мене, як зграя вовків. Мовляв, я мало роблю, аби їх звільнити. Скажи прямо, що ти хочеш? Чи окрім, якщо не буде іншого способу, зберу всю орду і приведу їх до брами Пишкаурі. Помітивши гнівний блиск у його очах, Чундершан не сумнівався в тому, що варвар, який стоїть перед ним зі зброєю в руках, здатний на це. Губернатор не вірив, що навіть най... найчисленіша орда горян зможе взяти місто, проте аж ніяк не бажав спустошення своєї провінції. «Є одне доручення, яке ти мусиш виконати», – сказав він, підбираючи слова, обережно, не наче це були леза. «Ти маєш...» Обиконана скривилися у вовчій гримасі, він відскочив назад і обернувся лицем до дверей. Гострим слухом він спіймав тихий шерех близьких кроків. Тієї ж миті двері несподівано відчинилися, і до кімнати зайшла струнка жінка у шовках. Вона причинила за собою двері і завмерла, побачивши горянина. Чундершан зірвався з крісла, відчуваючи своє серце десь аж під горлом, «Деві!» – мимоволі вигукнув він, на мить втративши голову. «Деві!» – як луна повторив варвар. Губернатор зауважив блиск в очах Конана і зрозумів його наміри. Вигукнувши увіччя й, схопився було за меча, та горянин рухався зі швидкістю урагану. Він кинувся на губернатора і ударом руків'я кінджала по голові звалив його на підлогу, потім згріб м'язистою рукою онемілу жазміну і скочив до вікна. Чунтершан увічай, намагаючись звестися, якусь митчі розрізняв на тлі неба його тріпотливі тканини і ввічайдушній помахи рук схопленої ним деві. — Спробуй тепер повісити моїх людей! — переможно вигукнув Конан, зіскочив між зазубленами на стіні і зник. Губернатор тільки почув пронизливий крик жазміни. — Тривога! Тривога! — загорлав він. Потім підвівся і, хитаючись, підійшов до дверей. Відчинив їх і вивалився в коридор. Луна розносила його крики коридорами, скликаючи солдатів, які вирячили очі, побачивши губернатора, що тримався за розбиту, скривавлену голову. «Солдати на коней!» – ревів він. «Викрадення!» Незважаючи на жахливі становища, йому вистачало глузду, аби приховати всю правду. Він стояв, немов скам'янівши, почувши ту під копит, за вікном відчайдушні крики дівчини і переможні вигуки варвара. Потім він майнув сходами вниз, за ним бігла приголомшена стража. У дворі фортеці біля засідланих коней завжди перебував загін вершників, готових щомиті до погоні. Чундершан особисто очолив ескадрон, у погоні за викрадачем, хоча голова в нього йшла обертом, йому довелося обома руками триматися за луку сідла. Він не казав, хто така викрадена, сказав тільки, що дворянку з королівським браслетом викрав вождь Авгулів. Хоча лиходій зі своєю жертвою швидко, ще з очей, вони знали, куди він поїде. Звичайно ж, по дорозі, що веде навпростесь до ущелини перевалу Забар. Ніч була безмісячна, Тьмяне світло зірок скупо падало на хатинки селяно бабіч дороги. Чорні контури фортечних бастіонів і веш-пешкаурі залишилися за спиною вершників. Далеко попереду зметнулася чорна стіна гір Імелі. Розділ третій. Хемса вдається до чарівництва. У метушні, яка охопила фортецю, коли стражники вхопилися за зброю, ніхто не зауважив, що придворна супутниця Деві вислизнула через браму і зникла в темряві. Для зручності, піднявши спідниці, вона помчала до міста. Бігла вона не дорогою, а навпростець, через поле і горби, огинаючи паркани і перестрибуючи через водогінні канави, мов спритна професійна бігунка перш ніж вона досягла стін пешкаурі за пагорбами за тих тупіт копит вершників. Дівчина не пішла до брами, біля якої спершись на списи, вдивлялися в темряву, напружували зір вартові, намагаючись зрозуміти причину переполоху і взагалі, що сталося у фортеці. Вона пішла вдовж стіни, поки не дійшла до місця, з якого побачила вежу, що підноситься між її зазубленами. Тоді вона приставила долоню до губ і видала тихий, незвичайний і дивно різкий звук. Майже відразу з амбразури з'явилася чиясь голова, і зі стіни спустився довгий мотузок. Дівчина схопилася за нього, вставила ногу в петлю на кінці мотузка і помахала рукою. Швидко і плавно її витягнули на прямовисту кам'яну стіну. Вже за мить вона піднялася на зубці і стала на плоскому даху, будинку, що прилягав до фортечної стіни навколо Пишкаурі. Біля відчинених віконниць чоловік у тозі з верблюжої шерсті спокійно змотував мотузку, немов йому було за дурницю витягнути дорослу жінку на п'ятнадцятиметрову стіну. — Де керімшах? — видихнула вона. — Спить унизу, ти принесла звістку. Конан викрав Девіз фортеці і повіз її вгори, Випалила вона від квапливості, проковтуючи слова. На обличчі Хемси не позначилося ніяких відчуттів. Він лише кивнув головою, обв'язаною тюрбаном, і сказав. Керімшах буде задоволений, коли дізнається про це. Зачекай. Дівчина обійняла його за шию. Вона важко дихала не тільки від бігу. Її очі палали в мороці, як два чорних алмази. Вона наблизила своє обличчя до лиця Хемси, який, щоправда, прийняв її обійми, але не відповів. «Нічого не говори, гірканцю!» – видихнула вона. «Ми самі використаємо цю звістку. Губернатор і його люди вирушили в гори, але з таким самим успіхом вони могли б переслідувати дух. Чундершан нікому не сказав, що викрали саме Деві. Окрім нас у Пишкаурі й фортеці ніхто про це не знає». «А якась ця користь для нас?» розмірковував чоловік. «Мої володарі послали мене разом із Керім Шахом, аби я допомагав йому в кожному». «Допоможи собі!» крикнула вона з люттю. «Скинь, ярмо!» «Ти хочеш сказати? Я мушу виявити непокору моїм володарям?» пробормотів він. І дівчина, яка притиснулася до його грудей, відчула, як його тіло здригнулося від жаху. «Так!» Вона зі злістю струснула його. «Ти теж чаклун! Чому ж ти маєш бути невільником, спрямовувати свої сили і уміння тільки на те, щоб звеличувати інших? Пора вже самому скористатися всім цим!» «Не можна!» – хемса тремтів, як лихоманці. «Я не належу до чорного кола. Тільки за наказом моїх володарів я насмілююсь користуватися знаннями, які маю завдяки їм». «Але можеш використовувати його набагато краще!» Вона наполегливо переконувала його. «Зроби те, про що я тебе прошу. Це безперечно, що Конан викрав Деві, аби тримати її як заручністю і обміняти на спійманих сімох вождів. Уби їх, щоб Чундершан не міг використовувати їх для викупу Деві. Потім подамося вгори і заберемо її вавгулів. Їхні ножі не допоможуть проти твого чеклунства». Ми візьмемо викуп, скарби вендійських королів будуть наші, а коли їх одержимо, обдуримо кшатріїв і продамо Деві королю Турана. Ми станемо багатшими, ніж самі можемо собі уявити. Будемо в змозі заплатити найманцям, займемо корбул, виб'ємо Туранців із гір і вишлемо наші війська на південь, ми будемо володарями імперії. Хемса теж почав важко дихати, тремтячи, як лист у її обіймах. Великі краплі поту стікали його сполотнілим обличчям. «Кохаю тебе!» Пристрасно вигукнула вона, звиваючись у його обіймах, міцно притискаючись до нього і струшуючи його. «Зроблю тебе королем! Зради кохання до тебе я зрадила свою пані, а ти, заради кохання, до мене зрадь своїх магістрів! Чому ти боїшся чорних чаклунів?» Покохавши мене, ти вже порушив одну з їхніх заборон. Поруши інші. Ти такий самий, могутній, як і вони. Навіть людина з льоду не витримала б вогню пристрасті й люті, що віяла від її слів. З невиразним вигуком Хемса притиснув до себе дівчину і обсипав поцілунками. — Я зроблю це! — сказав він охриплим від пристрасті голосом. Він хитався, як п'яний. «Сила, якою наділили мене магістри, служити мене їм, а мені! Ми заволодіємо світом! Світом!» «Ходімо ж!» Обережно визволившись з його обіймів, вона взяла його за руку і повела до люка на даху. «Ми маємо бути певними, що губернатор не обміняє цих сімох авгулів на дев'ять». Хемса пішов за нею, як у трансі. Вони спустилися сходами і опинилися в невеликій кімнаті. Крім шах нерухомо лежав на ложі, прикриваючи лице зігнутою в лікті рукою, немов йому заважало неяскраве світло мідної лампи. Дівчина схопила Хемсу за руку і швидким жестом провела ребром в своїй долоні по шиї. Хемса підняв було руку, але потім, змінившись на лиці, похитав головою. Я їв його сіль. шепнув він. Крім того, він нам навряд чи зашкодить. Вони з дівчиною вийшли на вузькі круті сходи. Коли їх обережні кроки затихли, крімшах підвівся з ложа, витерше піти з лоба. Він не боявся удару ножем, але Хемси боявся, як отруйного гада. О, Люди, котрі влаштовують на дахах змови, мають пам'ятати про те, аби говорити тихіше, шепнув він собі. Хемса повстав проти своїх володарів. Тільки через нього я міг би з ними спілкуватися. Отже, на їхню допомогу розраховувати вже не варто. Відтепер дію на свій ризик. Швидко підійшов до столу, дістав із-за пояса перо і пергамент і накреслив кілька коротких пропозицій. Косрахану, губернатору секундирама, Кімерінсь Конан викрав Девіжа зміну і гайнув до Авгульського села. Є можливість схопити Деві, чого так давно жадає король. Негайно пошли три тисячі вершників, чекатиму їх із проводирями в полонині Гурашах. Закінчивши, він приписав унизу своє ім'я, яке навіть і близько не нагадувало ім'я Керімшах. Потім дістав із золотої клітки голуба і тоненькою ниткою прикріпив до його ноги, згорнутий у маленьку трубочку, пергамент. Тоді швидко підійшов до вікна і випустив птаха в ніч. Голуб залопотів крилами врівноважився і зник у темряві, як швидка тінь. Схопивши плащ, шолом і меч, Керімшах скочив із кімнати і збіг униз низ кротими сходами. В'язниця в Пишкаурі знаходилася за масивною стіною. У ній була тільки одна, оббита залізом і розташована в напівкруглому порталі брама. У світильнику над порталом горіли смоляні тріски, а біля дверей навпочіпки сидів стражник зі щитом і списом, спираючись головою на держак своєї зброї та час від часу позіхаючи. Раптом стражник схопився на ноги. Він дав би голову на віці, що не стуляв очей, та все ж перед ним стояла людина, появу якої він не помітив. На чоловіку була тога з верблюжої шерсті і зелений тюрбан. У відблисках миготливого світла смолоскипа на його обличчі горіли дивно виблизькоючи очі. «Хто там?» – запитав стражник, наставляючи списа. «Хто ти?» Прибулець не виявляв сум'яття, хоча вістря списа торкалася його грудей. З надзвичайною увагою він вдивлявся в стражника. «Що ти маєш робити?» запитав він раптом. «Охороняти браму!» машинально відповів той здавленим голосом і завмер як статуя. Його очі заскляніли, погляд став відсутнім. «Неправда! Ти маєш слухатися мене! Ти подивився мені в очі, і твоя душа тобі вже не належить! Відчини браму!» Немов кам'яний, з лицем у здивованій гримасі стражник обернувся, вийняв із за пояса великого ключа, повернув його в величезному замку і широко розчинив браму. Потім став віддалік, дивлячись перед собою незрячим поглядом. З тіні вислизнула жінка, вона нетерпляче поклала руку на плечі гіпнотизера. Скажи йому, щоб дав нам коней, Хемсу, шепнула вона. Навіщо? Трохи підвищивши голос, її супутник наказав вартовому. «Ти виконав те, що мав виконати. Тепер убий себе!» Солдат мовчки сперся кінцем списав землю під стіною і притулив вузьке лезо до свого живота нижче ребер. Повільно, флегматично наліг на нього всією вагою тіла так, що вістря прошили його наскрізь і вийшло між лопатками. Тіло зісковзнуло по спису і спокійно лягло долі. Держак, що високо стримів, з нього був схожий на стобур якогось страшного дерева. Дівчина дивилася на все це з похмурим захопленням, поки Хемса не схопив її за плечі і не повів за собою. Смолоски просвітлювали вузький простір між стінами, внутрішньою і зовнішньою. Внутрішня була нижчою і з багатьма несиметрично розташованими дверима, Солдат охорони, що сторожував тут, повільно підійшов до відчиненої брами, відчуваючи себе в цілковитій безпеці і нічого не підозрюючи, коли з темряви перед ним з'явився Хемса з дівчиною. Втікати було надто пізно. Хемса не марнував часу на те, щоб загіпнотизувати жертву та його супутниці, і тепер здалося, що вона свідок чаклунства. Стражник грізно замахнувся списом і вже відкрив було рот, аби закричати. Це скликало б сюди цілий загін стражників з вартівні. Але Хемса лівою рукою відбив держак як соломинку у бік, а його права рука описала коротку дугу, наче мимохідь діткнувшися до шиї солдата. Стражник звалився з переламаною шиєю на бруківку, навіть не скрикнувши. Хемса більше не звертав на нього уваги. Підійшовши до перших же дверей і притулив розкриту долуню до масивного бронзового замка, Двері, з роздираючим слух тріском, піддалися. Ідучи слідом за Хемсою, дівчина побачила, що по товстих із тикового дерева дверях пішли тріщини, бронзові засуви погнуто і вирвано з гнізд. Навіть сорок воїнів, котрі б'ють тисячофунтовим тараном, не змогли б завдати дверям більшої шкоди. Сп'яніли свободою, Хемса вигравав своєю чудесною силою, радіючи її, тішачись, як молодий велетень із надміром темпераменту використовуючи силу своїх м'язів у ризикованих витівках. Виламані двері вели до маленького дворику, освітленого смолоскипами. Напроти дверей вони побачили товсті залізні стрижні град, помітили волохату руку і білки, виблискуючих у темряві очі. Хемса якусь мить стояв нерухомо, дивлячись у пітьму, з якою відповідав йому погляд палаючих зіниць потім сунув руку за пазуху і висипав на бруківку жменю блискучого пилу. Спалахнув зелений вогонь освітлючий дворик. Спалах висвітив постаті сімох людей, що нерухомо стояли за ґратами, висвітивши кожну деталь їхнього поношеного гуральського одягу і орлині риси зарослих облич. Ніхто з них не озивався, проте в їхніх очах панував жах, волохатими руками вони міцно стискали стрижний ґрат. Вогонь загас, але блиск залишився, тремтливий блиск зеленої кулі, пульсуючої тріпочищої на камінні біля ніг хемси. В'язні не могли відвести від нього погляду. Куля поступово витягнулася, перетворилася на спіраль із яскраво-зеленуватого диму, який вигинався та скручувався як величезна змія, що напружує блискучі хвилеподібні сплетіння. Ця стрічка раптом перетворилася на хмару, яка повільно рухалася бруківкою просто до клітки. В'язні дивилися на неї широко розкритими від жаху очима, тремтіння відчайдушно стиснутих на стрижнях пальців передавалося клітці. З розкритих губ горян не зринуло ані звуку. Зелена хмаринка доповзла до град, закриваючи їх від очей дівчини. Як туман проникла вона крізь стрижні і огорнула горян. З густих клубів пролунав здавлений стогін, ніби хтось занурювався під воду. Хемса доторкнувся до плеча дівчини, яка дивилася на це широко розкритими від здивування очима. Вона обернулася і мовчки пішла за ним, увесь час озираючись через плече. Могла потроху, стала розсіюватися. Просто біля град було видно пара взутих у сандалій ніг, що стирчали вгору, а також неясні абриси семи нерухомих лежачих безладно тіл. А зараз усідлаємо верхового коня, швидшого за будь-якого скакунів, вирощених у станях смертних, сказав Хемса. Будемо Вавгулістані ще до ранку. Розділ четвертий. Зустріч на Перевалі. Девіжа зміна не могла пригадати жодної подробиці свого викрадення. Раптовість і швидкість, з якої відбувалися події, приголомшили її. В пам'яті залишилися тільки окремі моменти, паралізуючи обійми могутніх рук, очі викрадача і його опалюючи її шию дихання. Стрибок через вікно на зубці стіни, скажений біг по сходах і дахах – коли її паралізував страх висоти, потім спритний спуск по канату, прив'язаному до ангелу, викрадач спустився по ньому миттєво, перекинувши онімілу жертву через плече. Все це залишило в пам'яті Деві лише невиразний слід. Трохи краще вона пам'ятала швидкий біг людини, що несла її з дитячою легкістю тінь дерев, стрибок у сідло балканського жеребця, що дикої ржаві пирхав. Утім були скажені перегони і стукіт копит, що висікали іскри на кам'яній дорозі до передгір'я. Коли до неї повернулася здатність мислити, першим її відчуттям була скажена люті сором. Вона була у вічі. Правителі золотих королів на півдні від Гімелеї шанувалися всіма майже як боги, а вона ж була деві вендії. Нестримний гнів узяв верх над страхом. Вона несамовито крикнула і почала пручатися. Вона жазміна перекинута через луку сідла горського вождя, немов звичайна дівка куплена на торжищі. Конан тільки обійняв її міцніше, і жазміна вперше в житті підкорилася силою. Його руки залізними обіймами охопили стан дівчини. Конан поглянув на неї і широко посміхнувся. В світлі зірок виблискували білі зуби. Вільно опущені поводи лежали на розметаній гриві жеребця, який мчав усіяною валунами дорогою, напружуючи в останньому зусиллі всі м'язи і сухожилля. Але Конан без зусиль майже недбало утримувався в сідлі, не наче не вершник, а кентавр мчав гірською стежкою. «Сюка!» – вигукнула Жазміна, трясючись від гніву, сорому і безсилля. «Ти насмілюєшся! Насмілюєшся!» «Заплатиш за це головою? Куди мене везеш?» «У село Авгулів», – відповів той, озираючись через плече. Вдалині, за погробами, які вони минули, на стінах фортеці мерехтіли вогники смолоскипів. Він помітив також відблиск світла. Це свідчило про те, що відкрили велику браму. Конан голосно засміявся, сміх його звучав, як гірський потік. — Губернатор вислав у погоню за нами верхівців, — сказав він з насмішкою. — Окром! Залучимо їх до маленької кінної прогулянки. Як ти гадаєш, Деві, поміняють вони сімо горян на кшатрійську князівну. — Швидше вишлють армію, щоб повісити тебе разом із твоїм чортовим родом, — пообіцяла вона йому переконливо. Він радісно засміявся і сильніше притиснув її до себе, сидячи зручніше. Але жазміна визнала це новою образою і відновила свою марну боротьбу, поки не дійшла висновку, що цієї спроби звільнитися тільки тішать його. Крім того, відметушні її ефірне шовкове убрання, що маяло на вітрі, мало жахливий вигляд. Вона вирішила, що краще буде зберігати гордовитий спокій, і поринула в гнівне мовчання. Але гнів змінило здивування, коли вони досягли входу в учелину за бар зяючого, немов пролому темній стіні скелі, що загородила їм дорогу, як величезний бруствер. Здавалося, якийсь велетенський ніж врізував цей прохід в суцільній скелі. По обидві боки піднеслися на сотні футів круті схили, ховаючи вихід у долину в непроглядній пітьмі. Навіть кона не міг роздивитися в ній нічого, але, знаючи, що за ними погоня з фортеці, пам'ятаючи дорогу, він не притримував коня. Величезний звір ще не виявляв ознак утоми. Немов блискавка, вони промчали дорогою по дну полонини, вибралися на схил і переправилися через найближче місце гребеня, обіж якого кірочки зрадницького сланцю підстерігали необережний крок, а потім обсипалися на дорогу, що тяглася уздовж лівої стіни ущелини. У густій темряві навіть Конан не міг помітити засідки, влаштованої забарськими горянами. Вони ж жазміною саме проїздили біля темного отвору однією з бічних балок, коли в повітрі просвистів спис і вдарив у круп коня. Величезний жеребець спіткнувся, пронизливо заіржав і з усього маху впав на землю. Проте Конан, помітивши кинутий спис, відреагував зі швидкістю блискавки. Він зіскочив з пораненого коня, тримаючи дівчину в обіймах, аби вона не вдарилася об сланець. Приземлившись на ноги як кіт, Заштовхнув полонянку в розколину і обернувся, вихопивши кинджало. Жазміна, збита з пантелику раптовістю подій, не розуміючи, що власне сталося, побачила щось темне, що з'явилося з мороку ночі, почула тупіт босих ніг на скелі і шерих тертя об тіло лахміття. Помітила блиск сталі, короткий обмін ударами, і в темноті пролунав жахливий хрускіт, коли конан розтрощив супротивнику голову. Кімирієць відстрибнув і причаївся під прикриттям скель. У темряву було чутно якийсь рух і раптом гучний голос заревів Що таке, собаки? Хочете ушитися? Уперед кляті, хапайте їх. Конан затремтів, глянув у темряву і закричав Це ти, яра в зали? Пролунали здивовані вигуки і тихе запитання. Кононе, це ти? Так. засміявся кімерієць. «Ходи сюди, старий бандите, я убив одного з твоїх хлопців!» Між скель почалася метушня, замихтів вогник, виріс у світле полум'я смолоскипа і мерхтячі став наближатися до них. У міру того, як він наближався, все ясніше в темряві проступало бородати обличчя. Чоловік, що тримав смолоскипа, підняв його вище і витягнув шию, вдивляючись у сланцевий лабіринт, у другій руці він тримав величезну криву шаблю. Конан вийшов уперед, ховаючи свого кинджала, а незнайомець, угледівши його, радісно гаркнув. Так, це конан. Виходьте за скель, псюки. Це Конан! У колі світла з'явилися інші, дикі, обідрані, бородаті чоловіки з похмурими поглядами, з довгими ножами в руках. Жазміну вони не помітили, тому що кімріць затулив її своїм могутнім тілом. Дівчина крадькома визирнула зі своєї схованки і вперше за цю ніч відчула, що у неї по тілу поповзли від страху дрижаки. Ці чоловіки були схожі швидше на вовків, ніж на людей. На кого це ти полюєш уночі, яра в зал? запитав конан велетня, який, немов бородатий вампір, вищирив зуби. «Хто знає, що може попастися в темряві? Ми вазули, нічні птахи. А як твої справи, конене? «У мене полонянка», – відповів кимиріць і, відсунувшись у бік, відкрив зіщулену жазміну. Протягнувши довгу руку в розколену, витягнув тремтячу виндійку. Жазміна втратила свою колишню величаву поставу, з побоюванням, поглядаючи на бородаті лися людей, що зібралися навколо, відчувала щось подібне до подяки до людини, яка обіймала її жестом володаря. Хтось підніс ближче смолоскип, стало чутне галасливе сопіння, тому що огорян, які побачили дівчину, перехопило дух. «Це моя полонянка!» – застеріг Конон, багатозначно поглядаючи на мерця, що лежав тут же за колом світла. «Я їхав із нею в Авгулістан!» Але ви убили мого коня, а за мною кшатрійська погоня поїхали з нами в наше село, запропонував Яр Авзал. У щелені заховані наші коні, нас темряві нікому не вистежити. Кажеш, погоня недалеко. Так близько, що вже чутний стукіт копит по каменю, сумно відповів Конон. Вазули не стали гаяти час. Відразу ж загасились малоскіп, і обірвані постаті потонули в мороці. Конат схопив Деві на руки, вона не чинила опору. Гостре каміння ранило її зніжені ноги, на яких були тільки м'які черевички. Вона відчула себе слабою і беззахисною в цій глибокій, пануючій над величезними потрісканими вершинами пітьмі. Відчуваючи, що вона тремтить під холодним подихом вітру, що завивав у щелені, Конат зірвав з плеча потертий плащ і загорнув у нього дівчину. Разом із тим застережно шикнув їй на вухо, наказуючи мовчати. Поправді, вона не чула тихого стукоту копит, який уловило чуйне вухо горянина та була вельми налякана, щоб не підкорятися. Вона не бачила нічого, окрім кількох затьмарених зірочок високо в горі, але більш густа темрява підказала, що вони опинилися в тісній балці. Почула звуки. Це шарахали коні. Після короткого обміну словами засідла засідлав коня-воїна, якого убив. Підняв дівчину до себе в сідло. Тихо, як привиди, вся банда виїхала з ущелини. Мертві кіні людина залишилися на дорозі позаду, за півгодини їх знайшли вершники з фортеці. Упізнали в убитому вазула і зробили певні висновки. Притиснувшись до грудей свого викрадача, Жазміна не могла здолати сон. Незважаючи на нерівність дороги, що той йшла вгору, то спускалася низину, кіна їзда має певний ритм, який у поєднанні зі втомою і з потрясінням від надлишку подій навіває незборимий сон. Жазміна зовсім утратила відчуття часу і шляху. Вони їхали в повній темряві, у який час від часу вона помічала абреси гігантських скельних стін, що підносилися вгору немов чорні бастіони або величезні бруствари, котрі майже сягають зірок. Час від часу відчувала пустку, зяючої внизу прірви, її пробирав холодний подих вітру, що віяв серед недосяжних вершин. Поступово все покрила м'яка сонна мала. І стуки кінських копит, і скрип збруї здавалися нереальними відгоманами сонного марання. До жазміни ледве дійшло, що хтось знімає її з коня і вносить по сходинках. Потім її поклали на щось шелестливе, м'яке, щось поклали під голову, схоже на згорнутий плащ, і дбайливо накрили одіянням, в яке перед цим її загортав Конан. Вона почула сміх Яра Авзала. — Це ціна здобич, Конан.